що лежали на кришці інструмента, чорного, як смола, гладкого, слизького, зігрітого моїм теплом. І що дивно, ще до того, як я почула її, звук немов увійшов у мене через пальці, що лежали на кришці інструмента, чорного, як смола, гладкого, слизького, зігрітого моїм теплом. Ноти розбігалися з-під пальців Філіпа, і я відчувала, як вони відриваються від поверхні інструмента, кружляють біля мене і торкаються моїх долонь. Музика піднімається, обіймає мене за плечі і кружляє, кружляє, кружляє в танці, ритм якого не можна ні з чим переплутати, бо він звучить просто в мені. Філіппо грає так завзято, що я не можу втриматися її під співою, розгойдуючись на табореці, І весело сміюся. Він теж усміхається мені. І тут звучить остання нота. Ми обидва знімаємо руки з інструмента, і я від душі аплодую музиканту. Який же ти молодець. Хочеш, навчу. Уся моя веселість тут же зникає. Але я не бачу нот. «Ну і що? Я ж грав без нот. Іншим разом. Обіцяєш? Я червонію. Ну, тільки якщо ти розучиш ще якісь хороші пісні». «Гаразд, домовилися. Ми тиснемо один одному руки, але я намагаюся не надто сильно стискати його руку, адже Філіпо потрібно нею грати. Бутерброди з'їдені, і батьки починають збиратися додому. Мама і тато розмовляють із темноволосою молодою жінкою. «Мамо!» – кричить Філіпо, і біжить до неї на зустріч. Вони майже одного зросту. «Ми саме говорили про вас», – зізнається тато. «Ненавиджу, коли він так робить, бо я все одно ніколи не дізнаюся, про що саме вони говорили». «Давай запросимо їх у гості», – просить Філіпо. У його мами Кругле і світле обличчя. Воно схоже на місяць. Звичайно. Давайте разом повечеряємо, пропонує вона. Тато одягає куртку. Ну, тоді давайте замовимо піцу. Мафальдо, ти не проти? Як я можу бути проти піци? Я завжди за. Особливо, якщо піца з ковбасою, додає Філіппо. Це точно, погоджуюся я. Філіппо живе в тому самому будинку, де знаходиться магазин футболок. Там тобі можуть надрукувати будь-який малюнок або зробити напис, який скажеш. І не тільки на футболці, а й на подушці, на рушнику або на скатертині. Як, напевно, здорово працювати в такому магазині. Ось чому у Філіпа така дивовижна куртка. Філіппо обіцяє, що коли-небудь ми спустимося в магазин, і він покаже мені, як працює друкарський верстат. Мама Філіппо розповідає, що вони купили цей магазин разом із квартирою, але доходу він зовсім не приносить. Ніхто вже не замовляє футболки в магазині, усі купують через інтернет. Коли я виросту, то зроблю тобі сайт, щоб у тебе замовляли футболки онлайн, каже Філіппо. Мама ніжно кладить його по щоці. Ми сидимо в трьох на задньому сидінні татової автівки. Філіппов влаштувався посередині, її притискає нас до віконець. «Ні, краще я куплю тобі парфумерний магазин», – каже він. «Ти ж про нього мріяла». «Це правда?» – запитує моя мама, повертаючись до нас. «Я звернула увагу на твої парфуми, Христино». «І точно». Від мами Філіпо пахне горіхами, як карамеллю. Чудовий запах. Ці я зробила сама. Якщо хочеш, удома покажу. Квартира Філіпо на другому поверсі. Філіпо з мамою живуть у двох, у них навіть кота немає. «Що правда, мама іноді розмовляє з квітами», – шепоче Філіппо мені у вухо. «Особливо з тими, що на балконі ростуть». Вони мені, як діти, сміється вона, почувши нашу розмову. По-моєму, мама Філіпо дуже мила і трошки божевільна. Здається, моя мама теж так думає. Вона вже давно стільки не веселилася і не сміялася. Вона допомагає накрити на стіл. Тато дзвонить у піцерію, а Філіппо веде мене у свою кімнату. Вона дуже маленька і вся забита трансформерами. Вони всюди. Я тут же наступаю на одного з них і шукаю місце, куди б його приткнути. Трансформерами забиті всі шавки, все навколо. Ух ти, як здорово! Тато їх часто дарує, а мені вони набридли, сумно, каже Філіппо. Так не можна говорити про подарунки, зауважую я. Філіппо стягує кросівки і падає на ліжко, а потім вмикає маленький телевізор. Ну, ти ж теж говорила, як тобі набридло те, що тобі дарують на різдво одні светри. Усе-то ти пам'ятаєш? Взагалі-то ні. Останнім часом я не хочу нічого пам'ятати. Залазь. Я теж знімаю туфлі і сідаю на ліжко. З телевізора грає знакома музика. Пісня про підводний човен, яку грав мені Філіппо. «Заспіваємо?» – кричить він. І стрибає на ліжку. Я уявляю, що ми прийшли в караоке. Тільки слів мені з екрана не видно. Проте я все ж співаю те, що вже знаю на пам'ять. І теж стрибаю на ліжку. «We all love you in yellow submarine» – співаємо ми дуетом, притискаючи до рота мікрофони-кросівки. З мене злітають окуляри, і коли пісня закінчується – ми зістрибуємо на підлогу з краю ліжка і довго сидимо на килимі, переводячи подих. Філіппо повертається до мене. Без окулярів його обличчя здається таким далеким, хоча воно зовсім близько. Його межі повністю закриває сіра пляма. І мені спадає на думку, що він теж може побачити її в моїх очах. «Якого кольору мої очі?» – запитую я. «Карі? А що?» «А всередині які? Ти там що-небудь бачиш?» Філіппо мовчить, мабуть, роздивляється. «Не знаю, начебто ні. Хіба що?» «Ну ось, я так і знала. Він помітив сірі прями. Хіба що?» «Зелено-жовті цяточки, наче гриби в осінньому лісі. Не те, щоб мені сподобалося таке відкриття. Але ліс я люблю». Все ж краще гриби, ніж сірий туман. А що, по-твоєму, я там маю побачити? Я опускаю очі і пильно роздивляюся свої шкарпетки. Нічого. Просто іноді мені здається, що всі можуть побачити мій туман. Який ще туман? Філіппо зацікавився і сів по-турецьки, схрестивши ноги і втупившись на мене в усі очі. Не будемо про це. Я штовхаю його накилим, Філіпо ригоче, але одразу повертається в попереднє положення. Гаразд, розповім, якщо не будеш сміятися. Домовилися? У мене в очах живуть такі сірі плями на кшталт туману, і щодня вони стають дедалі більшими і більшими. І багато їх у тебе? Ні, одна в одному оці, і інша в іншому. І що, ти весь час їх бачиш? Спочатку їх взагалі не було, але тепер вони розрослися, і я їх бачу щодня. Через них нічого не видно, а коли я втомлююся, вони чорніють. Зрозуміло. А прибрати їх не можна? Ні. А туман? Він з'являється разом із плямами. Через нього навіть навколо плям усе стає розпливчастим, розмитим. І тобі не страшно? Я мовчу. Тоді Філіппо встає і раптом запитує, чи не вчилася я музики. Взагалі то ні. А що? Ти добре співаєш. Та годі тобі. Правда, правда. Ти жодного разу не сфальшувала. Іди сюди. Філіппо щось дістає з шавки. Справжню гітару. Він знімає чохол і сідає на ліжко, перебираючи пальцями струни. Ти на гітарі граєш? Філіпо не відповідає. Ось це нота до. Повтори. Нота до, та ніже, проспівай її. Ось так. До. Він проводить пальцями по струнах і співає. Я повторю, хоча мені трохи страшно. Ось бачиш. Молодина, а це ре, давай. Ре? Я повторю. Хе, у тебе чудово виходить, щастить же. Я розпливаюся в усмісі. Дуже приємно почути похвалу за те, що ти можеш робити щось таке, для чого не потрібні очі, і навіть без окулярів. Тато заглядає в кімнату і кличе нас їсти піцу, яку вже привезли. Філіпо біжить у коридор, і я намагаюся не відставати. Ми штовхаємося, прагнучи обігнати одне одного і прорватися на кухню раніше. Мама поправляє мені косички. «Де твої окуляри? Мафальдо?» Я хочу відповісти, що вони впали десь у кімнаті, я про них зовсім забула, але Філіппо випереджає мене. Ми грали на гітарі та співали. Окуляри для цього не потрібні. Тато кладе мені в тарілку шматок піци з ковбасою. І все ж потім ми підемо і знайдемо їх, гаразд. Не можна розкидати свої речі, – каже він, – проте не надто суворо. Здається, все обійшлося. Щоби справити гарне враження, я кладу на коліна паперову серветку і ріжу піцу ножем. «Хочеш маслину? – запитує Філіппо. – Я їх не люблю. Мені одна вже попалася. Але Філіппо вже кладе мені в рот» чорну маслину. Це не надто культурно, зате вирішує купу проблем, не потрібно мучитися з виделкою. Мені тут же спадає на думку епізод із татової книжки, коли Козімо знайомиться з іспанською дівчиною, і з нею йому так легко і просто. Не те, що з Віолою, яка просто з розуму його зводила. Напевно, в цьому основна відмінність між коханням і дружбою. Коли ви, друзі, все так добре, але коли закохуєшся, в голові суцільний розгардіяш і туман, зовсім як у мене в очах. Після того, як піцу з'їдено, наші мами одягаються і йдуть по тістечка в найближчу кондитерську, а тато залишається наглядати за нами. Насправді він, звісно, за нами не дивиться, а сидить на дивані і дивиться телевізор. Філіппов виходить на балкон і хоче показати мені засохлі герані з якими розмовляє іноді його мама, але тато нас не пускає. «Спочатку одягніть куртки», – вимагає він. Я натягую пуховик, а Філіпу свою блакитну вітровку з написом. «Ні», – каже тато, – «на дворі холодно. Одягнися тепліше». Філіпо мовчить, і я відповідаю за нього. «Ти знаєш, що у Філіпо нещодавно був день народження?» – кажу я. Невже? Тоді з минулим. І йому навіть нічого не подарували, бо він не відзначав. Філіпо тихенько штовхає мене під лікоть. Це означає, що ти несеш. Пам'ятаєш ту куртку, яка в тебе в багажнику лежить? Ти в ній у гори їздиш. Вона ж тобі не подобається. Кажу я в надії, що тато зрозуміє мій натяк. Зелена чи що? Ну так, Філіпо вона ніби якраз буде. Тато замислюється і запитально дивиться на мене. Звичайно, як я сам не подумав. Чудовий подарунок на день народження. Річ не в тім, що вона мені не подобається, просто я давно її не ношу і якраз хотів у комусь віддати. Каже тато, бере ключі від машини і відчиняє двері. Я збирався віддати її племінникові, але раз у тебе день народження, піду, сходжу за нею і тато зачиняє за собою двері. Здається, Філіппо трохи образився на мене. Він хапає мене за руку і тягне в якусь маленьку кімнату. Виявляється, це ванна. У ній пахне лимонним порошком і все блищить. Філіппо риється в якихось шухлядках і простягає мені скляну пляшечку. «Що це?» Понюхай, відповідає він, – і я принюхаюся. Із пляшечки пахне квітами, які бабуся називала братками. Такі розпускаються в нас у саду ранньою весною. Від сильного запаху в мене захипало в очах так, що довелося заплющити очі. Приємний запах. Це твоя мама зробила? Так, це тобі. Дарую тобі за куртку. Я неквапливо вдихаю квітковий аромат. «А твоя мама не засмутиться, що ти віддав їй парфуми?» «Вона їх тримає в холодильнику. У неї їх там штук сто. Вона й не помітить». «Тоді гаразд. Дуже дякую. Слухай, ти ж хочеш бути моїм другом?» «Ну, так», – відповідає Філіпо, закриваючи шавку. «А навіщо нам дружити?» Філіп бризкає на мене парфумами і тікає у свою кімнату з криком тому що ми з тобою зробимо справжню групу, коли виростемо. Я гратиму, а ти співатимеш. Мені подобається ця думка, і я біжу за ним до кімнати. Вдома я обіймаю отімо туркарета в теплому ліжку. Він виривається, бо від мене пахне незнайомими парфумами, і навіть після вечірнього душу запах усе ще відчувається. Я позичила в тата телефон, і намагаюся знайти в інтернеті, як стати співачкою. Електронний помічник каже, що для цього потрібно ходити щонайменше в 15 місць. Я достеменно не зрозуміла, куди. І як їздити в усі ці місця? Учора я довго слухала аудіокнигу. Те місце, де маупа по деревах дісталася з Риму до Іспанії. Але мені здається, відтоді всі дерева зрубали – і тепер це неможливо. Ще я дізналася, що, співати, потрібно мати талант, якого немає в інших. Тож тепер ідея Філіпо вже не здається мені такою вже вартісною. Усе, що в мене є, це різнокольоровий кіт, не думаю, що ще в когось такий знайдеться, і плями в очах. Тож талантами я не вирізняюся. Я грюкаю зошитом по стіні, і люто перегортаю сторінки, мало не вирвавши, кілька штук. Щосили, натискаючи на ручку, я починаю швидко писати. Є чорні маслини. Я ж не зрозумію, якого вони кольору. Співати в групі. Потім я залажу під ковдру з головою. Темрява. Це не те саме, що темна кімната. Ні. Темрява. Це чудовисько яке пожирає твої чорні маслини і твої мрії. Козімо, у нас уже пішов сніг, і я навіть подумала, що зможу замерзнути до смерті, якщо залишуся жити на черешні. Але потім я згадала, що ти зміг, значить, і я зможу. Ти не помер, а схопився за канат повітряної кулі, і вона понесла тебе аж до самого моря. Тож ти впав у воду, дотримав свого слова і не ступив на землю. Але ж я не вмію полювати, як ти Адже ти шив собі одяг зі шкур А мені як бути? Допоможи мені знайти вихід, Козьмо Я повинна щось придумати Постскриптум Подякуй, будь ласка, бабусі за чудову ковдру Потрібно віднести її на черешню Глава чотирнадцята посилати з вікна світлові сигнали, порахувати зірки. Мого куратора звуть Фернандо. Він молодий і страшенно нудний. Він вічно гортає якісь книжки китайською зліва направо і надсилає смски. Взагалі-то він має стежити, щоб я не загубилася і побільше тренувалася у вивченні шрифту Брайля. Але, на щастя, його це не дуже турбує, тож із навчанням він до мене зовсім не чіпляється. Коли хтось зазирає до класу, Фернандо одразу ж уживає, наче його увімкнули як робота, і робить вигляд, що допомагає мені писати. Сьогодні він має поїхати з нами на екскурсію, але, крім мене, йому доручили доглядати ще й за Оскаром, а то і в інвалідному візку, тож Фернандо буде не до мене. Іноді, мені здається, ніхто й не знає, що в мене хвороба Штаргарта, хоча насправді всі у курсі. Напевно, про це легко забувають, бо нікому, крім мене, туману не видно. Якщо дивитися збоку, мої очі здаються абсолютно звичайними, тож я трохи схожа на божевільного. Адже поки така людина не почне лаятися і неадекватно поводитися, не зрозумієш, що вона схиблена. І тільки коли така пристане на вулиці, всі згадують і кажуть. Точно, по неї ж психлікарня плаче. Одного разу вчителька фізкультури сказала про мене. Бідолаха, вона ж зовсім нічого не бачить. Мені дуже хотілося закричати на весь голос. Нехай думає, що я збожеволіла. І тоді вона відшепиться від мене зі своїми голосіннями. Мама з татом стукають в автобусне скло. Я сиджу в першому ряду з Фернандо. Махають руками, ніби ми їдемо на цілий рік. Я теж махаю і відразу ж відвертаюся. Крім мене, нікому не махають. І всі мої однокласники вже втупилися в планшети, їм начепили навушники, навіть не думаючи дивитись у вікно. Один тільки Філіпо ніяк не заспокоїться. На ньому татова куртка, він сидить в останньому ряду і смикає сусідів. До мене долинають їхні обурені крики. «Досить мене діставати! Дай поспати!» Але поспати нікому не вдається, бо щойно ми від'їжджаємо, а вчителька бере мікрофон і починає розповідати, що ми побачимо. Уночі нас поселять у різних будиночках. Один для дівчаток, інший для хлопчиків. А вранці ми підемо дивитися ферму. Потім запланована прогулянка в сніжному лісі. Хто вміє кататися на лижах, поїде з Фернандо і тією вчителькою, яка мене пожаліла і назвала бідненькою. А решта кататимуться на санчатах. Коли я ходила до дитячого садка, Андрея вчив мене кататися на гірських лижах, але мама і тато дуже хвилювалися, бо я весь час падала. Отже, я кататимуся на санчатах, хоча б відтоді, як у мене ці окуляри, я ще жодного разу не пробувала нічого такого. Минуло півтори години з того моменту, як ми від'їхали від школи. В автобусі панує повний хаос. Філіп співає вульгарні пісеньки, друзі йому підспівують, і нікому немає діла на зауваження вчителів. Я ніколи не чула нічого подібного, тому мені смішно. Філіп співає дуже добре, навіть не знаю, чи варто йому про це говорити. Дорога пішла вгору, почався серпантин. І товстуна Чічо заколисало, Його вічно заколисує в поїздках, тому що він занадто багато їсть. Поки ми їдемо, він уже з'їв три булочки і випив дві банки фанти. Я чула, як він відкривав банки. Оскільки Чічо сидить прямо за мною, я кажу Фернандо, що Чічо стало погано. І він просить водія зупинитися. У мене влучає паперова кулька, і я обертаюся назад. Філіппо йде по проходу і сміється над Чічо. «Ти що? Йому ж погано. Не треба сміятися», – розсерджено кажу я. «Та він просто об'ївся, як свиня. Ну і що? Тепер-то йому і справді погано. Тобі б сподобалося, якби над тобою сміялася». Філіппо сідає на місце Фернандо, який виходить з автобуса разом із Чічо. Філіппо забирається з ногами в крісло і кричить на весь автобус. «Швидко заткнулися! Усі! Ще раз почую сміх, отримайте особисто від мене!» Настає тиша. Вчителька підходить до Філіпо і велить йому повернутися на місце. Філіппо нахиляється до мене і швидко шипоче в саме вухо. «Сьогодні ввечері, коли будете лягати спати, займай місце біля вікна!» А навіщо? Сама побачиш. До дванадцятої дотерпиш, не заснеш? Звичайно. Тоді рівно о дванадцятій дивись у вікно. Я пошлю тобі світловий сигнал. Як? Побачиш. Але ж я не зможу? Та ні, ти точно зможеш. Тільки нікому не кажи. З цими словами Філіпо повертається на своє місце, а Фернандо, який уже повернувся в автобус, «Сідає зі мною. Ми їдемо далі. Ми на місці». На вечерю давали гуляши з полентою, а потім веліли вкладатися спати. «На щастя, мені все одно потрібно чекати до дванадцятої ночі, тож я можу вивчити чужі сумки і подивитися, чи немає чогось корисного. Може, вже сьогодні мені вдасться щось роздобути. Я зайняла ліжко біля вікна». Зі щілин трохи дме, але це нічого. Зате я можу дивитися на подвір'я. І звідси добре видно всі ліжка і спальні мішки. К'яра надуває матрац. Вона спатиме з Мартіною, а вчителька їм дозволила. Усі дівчата стовпилися навколо і розглядають матрац. Кожна хотіла б поспати на ньому хоч годинку. Якби ми дружили, як раніше, я б теж могла на ньому спати». «Але це вже не так важливо. Наскільки я розумію, головне – це те, від чого залежить твоє життя. А я можу чудово обійтися і без матраца, К'яри. Звісно, матрац – це не суттєво, але на черешні він буде зовсім не зайвим. Шкода, що цієї ночі мені його не забрати. На ньому ж спатимуть дівчатка, доведеться почекати до завтра, коли всі підуть снідати». Зроблю вигляд, що мені погано і повернуся в спальню. Якщо Фернандо за мною не піде, то я зможу заховати матрац. Щоб його забрати, я залишила в сумці багато вільного місця, цілий відсік, що закривається на окрему блискавку. Навалю зверху речей, так що ніхто й не помітить. Я вже продумала, як я влаштую ліжко на дереві. Надую матрац просто на горі і закріплю його між гілками. Дуже зручно вийде. Усі надягають піжами. Учителі сидять у нашій кімнаті і чекають, поки всі вляжуться. Потім вимикають світло і кажуть, що повернуться за годину. Їм потрібно заповнити папери з нашими даними для завтрашньої екскурсії. Усі чекають, коли кроки в коридорі затихнуть. І щойно стає тихо, дівчатка спускаються з боку поверхових ліжок і починають базікати. Найдоросліша дівчинка з п'ятого класу навіть вмикає світло. Я встаю. К'яра і Мартіна лежать на животі і слухають один плеєр на двох, у кожної по навушнику. Вони кивають головою в такт музиці і щось наспівують, моторошно, фальшивлячи. З верхнього поверху ліжка до мене тягнеться рука Франчески з розкритим пакетиком жувальних ведмедиків. Я зачерпую, скільки влазить кулак, і беруся жувати. Спасибі. Мені раптом теж хочеться послухати музику. Я риюся в сумці, що лежить під ліжком, але не встигаю дістати плеєр, як раптом та сама дівчинка, яка увімкнула світло, підходить до мого ліжка і сідає на край. Привіт. Це тимофальдо? Я відсуваюся подалі і сідаю, обхопивши руками коліна. Так? А що? Та так. Нічого. На ній довга футболка, і сині піжамні штани, каштанове, трохи рудувате волосся, сильно сплутане. Її подружки теж підходять до мене і сідають на підлогу біля ліжка, дивлячись на мене. Так ти є та сама Мафальда? Це вона, відповідає із задоволеним виглядом, та, що прийшла раніше за всіх. Я не дуже розумію, що викликало їхній інтерес. Що значить «та сама»? Ви про що? Дівчата загадково переглядаються. «Це секрет. А секрети не видають. Але дуже вже складно терпіти. Давай я їй розповім. Ні, я. Краще нехай Емілія розповість, адже вона все-таки його колишня», каже одна з дівчаток. «Хто така Емілія?» запитую я. Дівчинка, що підійшла до мене першою, показує напис на майці. «Емілія, це я!» Приємно познайомитися. Я раніше зустрічалася з Філіппо. Тут я відчуваю, що червонію і що в голові у мене все переплуталося. Окуляри тут же запутівають, і я на можу розгледіти напис на майці «Емілія». Здається, цей напис зроблено там же, де зробив свій Філіппо. А дівчатка продовжують хихикати. На щастя, мої однокласниці не звертають на них уваги. «Дуже приємно. Мафальда?» – відповідаю я. «Більше нічого на думку не спадає. Але моє ім'я вони і також знають». «Ми знаємо, знаємо», – підтакує одна з дівчаток. «Здається, вона живе недалеко від мого будинку. По-моєму, її звуть Джулія. Я розумію, що їм від мене потрібно». «Ми вже все про тебе знаємо», – відповідає Емілія. О, щоденнку Філіпо тільки про тебе й, й йдеться. Мафальда те, Мафальда се. Він навіть обвів твій день народження сердечком. Неправда. А ось і правда. Коли в тебе день народження? А ми знаємо. Першого лютого. Так, значить, це правда. Намалював сердечко? Але... Не бійся. Я не ревнива. Емілія штовхає мене в бік. Ми вже жовтня не разом. Я перша його кинула. Його тато ніяк не міг визначитися з сім'єю, і це позначилося на наших стосунках. Філіппо поводився як божевільний, довелося його кинути. А, а він тобі подобається? Усі троє підсаджуються до мене, і мені хочеться вистрибнути з вікна, тільки б вони відстали. Хто? Філіпо? Та, ніже, зовсім не подобається. Подобається. «Видно, що подобається!» – кричать дівчата і починають плескати в долоні. «Мафальдо, ти що? Не бачила, як він поводиться?» «Він хуліган! Його, напевно, на другий рік залишать!» – каже Емілія, взявши мене за руку. «Я погану бачу. Я тільки чула. Про нього кажуть, що він трохи не в собі», – відповідаю я, намагаючись на них не дивитися. «Трохи не в собі!» Та відтоді, як від них тато пішов, у нього зовсім дах з'їхав. Якщо станеш із ним зустрічатися, будь обережнішою. Так, значить, його батьки і справді розлучилися. Моє третє око мене не підвело. Але я зовсім не збираюся з ним зустрічатися. Я навіть не знаю, що роблять, коли зустрічаються. «Що-що, цілуються», – відповідає Джулія. «А потім одружуються і заводять дітей», – продовжує друга дівчина, імені якої я не знаю. «А ви знаєте, звідки беруться діти?» – каже Франческа, яка чула всю розмову. Хтось із молодших дівчаток прислухається, відірвавшись від телефонів і планшетів. «Я все знаю», – відповідає Емілія. «Спочатку в тебе страшенно болить живіт. Таке може трапитися навіть із нами». Потім починає рвати, а потім дитина росте в животі дев'ять місяців, і врешті-решт вилазить із тебе. «Звідки саме вона вилазить?» – уточнює К'яра. «З попка. Лікарі роблять надріз і виймають дитину. По-твоєму, звідки в нас попок?» Дівчата з огидою фиркають. «Але як дитина потрапляє в живіт?» За – з цікавістю запитує Мартіна. «Для цього їй потрібен тато. Він має міцно притиснутися до мами», – знанням справи відповідає К'яра. «Неправда. Тато для цього зовсім не потрібен. Моя тітка народила взагалі без чоловіка», – кричить одна дівчинка з п'ятого класу з іншого кінця кімнати. Але тут заходить вчителька, яка почула галас, і велить усім негайно повертатися в ліжка. «Досить базікати! Швидко в ліжко!» – кричить вона. Ми знову вкладаємося спати. Вчителька каже, що спатиме в нашій кімнаті і йде переодягатися на ніч, прихопивши косметичку. Світло гасне. Перш ніж зняти окуляри, я відсуваю фіранку і визираю у вікно. Темно-синє небо неймовірно красиве і сповнене сяючих білих крапок. Як давно я не бачила зірок. Напевно, тут їх краще видно, бо ми високо в горах. Думаю, коли я житиму на черешні, то знову зможу їх побачити. Сподіваюся, так і буде. А якщо ні, значить, сьогодні я бачу їх востання. Як складно виявляється не спати до дванадцятої ночі. Мені навіть здається, мої очі ось-ось закриються самі собою. Мій годинник світиться в темряві. Бабусин-годинник, який дістався мені, коли вона переселилася в черешню. Я підношу годинник ближче і бачу, що стрілки показують 11.45. Учителі повернулися в кімнату, і тільки одна вчителька лягла біля самих дверей і смішно сопе у вісні. Дівчата сплять у своїх ліжках. Уся кімната наповнена синєвою, і хоча нас тут багато, я почуваюся так, не я, Єдина людина на землі. Я відсуваю фіранку. Коли ми приїхали в гори, йшов сніг. Тепер перестав. Гори і галявини навколо будиночків здаються сіроблакитними. Уночі сніг має саме такий вигляд, а місяць світить, немов величезний ліхтар, і висвітлює все навкруги, хоча висвітлювати тут особливо нічого. Тільки два будиночки. Наш та інший – де влаштувалися хлопчики? В одному віконці загоряється вогник. Вогник скаче то вниз, то вгору. Це сигнал. Як ті, що посилала мені бабуся. Я забираюся на підвіконня і притискаю окуляри до очей. Вогник ще трохи блимає, а потім зникає. Мені потрібно якось відповісти. Адже якщо хтось бажає тобі доброї ночі, ти теж маєш сказати і тобі. А інакше буде неввічливо. Але в мене під рукою немає ліхтарика. Ах, у мене ж є бабусин годинник. Я розтібаю ремінець і притискаю його до скла. Сподіваюся, його буде витину. Вогник у будиночку навпроти то з'являється, то зникає. Значить, мене побачили? Так, ми якийсь час обмінюємося сигналами, але раптом учителька різко перестає хропіти і перевертається на ліжку. Я надовго притискаю годинник до скла, намагаючись сказати, що пора лягати спати, і чекаю відповіді. Вогник довго-довго горить у віконці іншого будиночка. Я знову залажу під ковдру і бачу перед очима безліч зірочок. Вечір не такий уже і поганий. І не знаю чому, але більше я не відчуваю себе єдиною дівчинкою на землі. Вранці Філіпов помахав мені рукою, і одразу ж відвернувся, вдаючи, що нічого й не було. «Я ж кажу, він у тебе закоханий», – шепнула позаду мене Емілія. «Він просто мені помахав, навіть не подивився толком. Хлопчаки завжди так роблять. Пора тобі звикати. Це ж знак! Екскурсія фермою така нудна, що навіть Філіппо не може нас розвеселити або придумати привід, щоб до нас причепитися». Єдине, що мені сподобалося, це натуральне вершкове масло і ще варення. Ми з'їли стільки бутербродів, що ось-ось лопнемо. На щастя, потім ми йдемо кататися. Фернандо веде з собою більшість хлопців. Емілія в рожевій курці теж йде за ним. А К'яра показує всім нові гірськолижні окуляри з картинкою з холодного серця і навіть дозволяє мені їх приміряти. Я вирушаю на гірку, де катаються на санчатах. Я сідаю і починаю малювати на снігу. Все одно кататися я не можу, бо боюся врізатися в дерево. Нам видали такі санки, на яких катаються парами. Усі одразу ж їх розібрали, а я залишилася одна. Втім, я і не особливо хочу кататися. Досить нерозумно їхати на санчатах, якщо все одно нічого не бачиш». А вчителька підходить до мене і питає, чи не хочу я з'їхати з нею згори. Але я відповідаю, що краще посиджу, І вона повертається до інших вчителів. Тим часом мої однокласники вихором несуться згори і кричать, як божевільні. Я шукаю привід, щоб повернутися в кімнату і пошукати потрібні речі, але тут у мене влучає сніжок. Я обертаюся і бачу, що хтось мчить до мене з дикими криками тягнучи за собою яскраво-червоні санки. На ньому велика чоловіча куртка і запорошені снігом окуляри. філіпу плюхається поруч зі мною і питає, чому я не катаюся. Не хочеться. А ось і брешеш. Ти просто нічого не бачиш. І боїся, бо нічого не бачиш. Я зачерпую в долоню снігу і пхаю його за комір Філіпу. Він дико волає і починає кататися по снігу. Мені теж стає смішно. Потім Філіпо раптом схоплюється і смикає мене за рожевий помпон. Решта вже забралися на гірку і знову вибудовують санки, щоб скотитися на випередки. Вчителька махає рукою, і вони стартують, скріплячи полозами по крижаній кірці на снігу. «Поїхали, а? Я тебе назад посаджу», – пропонує Філіпо. Але краще все-таки не ризикувати. Ні, ти дуже сильно розганяєшся, я то знаю. Філіпо кидає санки і повертається до мене, з кулаками в боки. Здається, таким я його завжди і бачила. Але ж я тобі пообіцяв, що буду займатися на піаніно, забула. І що тепер? Тепер твоя черга. Ти теж маєш щось для мене зробити. Хіба я один маю старатися? Схоже, тепер у мене і справді розболівся живіт. «З чого це ти так вирішив?» Філіп стягує шапку з моєї голови і залазить на санчата. Я покірно йду за ним. Хлопці, які щойно скотилися, знову забираються на гору. «На випередки?» – запитує Філіппо. Ті відразу ж погоджуються і влаштовуються в санчатах. «Давай, залазь, чого чекаєш?» Обертається він до мене. Я влаштовуюся в санчатах позаду Філіпо і ледве встигаю вихопити в нього свою шапку, як вона одразу ж вилітає в мене з рук, бо санчата з шаленою швидкістю несуться вниз. Я щосили вчіпляюся за Філіпо і кричу йому у вухо, що ми їдемо занадто швидко. «Природно! Ми ж на випередки! А ти як хотіла!» – відповідає він, не обертаючись. «Я нічого не бачу! Я теж!» – кричить Філіпо і на доказ обертається до мене, демонструючи заліплені снігом окуляри. «Я зовмираю від жаху!» «Ми ж вріжемося! А то!» – кричить Філіпо і ригоче, як звичайний школяр, а не в кого батьки розлучилися. «Очі заплющ! Як круто! Якщо що, я загальмую!» Гірка, здається, нескінченною. Навколо нас суцільний сніг, Зелена смуга лісу, Коричневий бруд на краю гори. Здається, ми найперші, Бо я не чую поруч ні голосів, Ні скрипу сани. І тут я заплющую очі. В обличчя б'є крижаний вітер, волосся майорить на вітрі, А серце калатає швидко-швидко. Але чи є? Моє чи Філіпо? Я відчуваю його, притискаючись до його спини. Ах, та яка різниця! Нестися вниз на повному ходу, чуючи далекі крики товаришів і скрип полозів. Це прекрасно і дивно. Приблизно таке відчуття було, коли я ходили із зав'язаними очима. Але тільки зараз ще страшніше. І хочеться, щоб ми котилися і котилися ось так цілий день, ціле життя. Хочеться, щоб цей політ тривав вічність, як і звуки музики. Я знову чую крики хлопців і підбадьорювання вболівальників, які зібралися внизу. Ми гальмуємо під загальні оплески, врізаючись у замет. І поки над нами кружляють легкі сніжинки, ми ригочимо, ригочимо до втрати подиху, а потім вилазимо з санок і починаємо кричати «Ура!» «Ми перемогли!» Але коли наші суперники наближаються до фінішу, я відчуваю дивний біль. До горла підкочує нудота. «Ти що, тобі погано?» – запитує Філіпо. Я мовчки біжу до кущів, зовсім як учора Чичо. Фернандо проводжає мене до будиночка. Там мені наливають гарячий чай, і я піднімаюся на гору в спальню. Кажу Фернандо, що мені треба в туалет. — Я тебе тут почекаю, — відповідає він і дістає з кишені китайську книжку, з якою не розлучається. Мій час настав. Я проходжу кімнатою. Усі ліжка заправлені, і на кожному лежить рюкзак. У кутку видніється синьо-червона прямо, здутий і згорнутий матрац. Я підхоплюю його тремтячими руками і запихаю до себе в сумку, завалюючи зверху речами. Тут мені більше... «Нічого не потрібно. Мені спадає на думку, що на дереві міг би стати в пригоді і планшет, але я швидко згадую, що все одно нічого не побачу, та й планшети надто дорогі, щоб брати їх без попиту. Мабуть, не варто». Я спускаюся вниз, повісивши сумку на плече. «Ми все одно скоро їдемо». Фернандо сидить у червоному кріслі, занурений у книгу. Потрібно щось придумати, щоб пробратися в спальню хлопчиків. «Ти як?» – запитує мене жінка на ресепшені, коли я проходжу повз. «Так собі», – чесно відповідаю я. «Давай, я тобі дещо подарую», – пропонує вона, і, перегнувшись через край столу, простягає мені дивну сріблясту квітку. «Що це?» «Едельвейс? Альпійська квітка?» Я обережно торкаюся квітки, яка, здається, ось-ось розсиплеться на пил. «Похнастий який?» «Так. Ти що, ніколи не бачила Ідельвейса?» «Ніколи. Дякую. Він гарний». Фернандо підходить подивитися на квітку. «Мило», – видає він. І тут мені дещо спадає на думку. «Фернандо, а давай ти допоможеш мені в воденій справі?» Що ще за справа? запитую він, супроводжуючи мене до дверей. Я показую вбік будиночка навпроти. Я хочу зробити подарунок одному хлопчикові. Ах, хлопчикові. Так, він мені дуже подобається. Можеш провести мене. Я подарую йому квітку, покладу на подушку. Нехай гадає, від кого. Тільки давай скоріше невдоволено бурчить Фернандо. У спальні хлопчиків пахне просто жахливо. Фернандо чатує біля дверей, тож треба поспішати. Я довго шукаю червону коробочку для сніданків і, знайшовши, ховаю у свою сумку. «Ну що там?» – заглядає в кімнату Фернандо. «Слава Богу, я встигла заховати контейнер. Я підходжу до ліжка біля вікна, звідки чудово видно наше шале. На вікні лежить ліхтарик». Я кладу квітку на подушку і вибігаю з кімнати. Вибач, ніяк не могла знайти його ліжко. У таких речах важливо не помилитися. Пішли вже в автобус, відповідає Фернандо. Мама витрушує мою похідну сумку. Я бачу через щелину під дверима, що у ванні горить світло. Я спокійно лежу в ліжку. Матраці, коробочка... Давно заховані в шафі за речами. Батьки сказали, я маю вимкнути світло за десять хвилин. Але в мене її немає особливих справ. Я дістаю зошити ручку та викреслюю зі списку фразу «Порахувати зірки». Знаю, знаю, Козімо. Я без дозволу взяла речі своїх однокласників, а цього робити не можна. Але ж ти теж допомагав злодюшкам. Ти знав, що вони не злі. Їм просто доводиться красти фрукти, щоб поїсти. Не кажи, бабусі про те, що я зробила гаразд. Обіцяю, щойно я оселюся на дереві і підросту, я все їм поверну. На це потрібен час, але обіцяю, що так і зроблю». Слава 15. Когось любити У мене буде дитина. Я це точно знаю. Відтоді, як ми повернулися за поїздки, я весь час згадую слова Емілії, тієї дівчинки, що розповідала про дітей. Спочатку болить живіт, а потім рве. Не можу про це не думати. Я думаю про це, коли чухаю оті туркарета за вухами. Коли роблю уроки І навіть коли йду до школи, як зараз Спочатку, значить, болить живіт А потім тебе рве Але ж зі мною так і сталося там, у горах Не знаю, чи потрібен для дитини чоловік чи ні Але так чи інакше Я дуже міцно притискалася до Філіпо Поки ми мчали на санчатах Здається, це теж вплинуло Що скаже мама? Чи буде отімо туркарет любити мене, як колись? Мені доведеться кинути школу? Чи зможу я доглядати за дитиною, якщо не буду бачити? Коли я була зовсім маленькою, я уявляла собі, як заведу дітей. П'ять дівчаток і хлопчика. Але потім з'явився цей туман, і я якось перестала про це думати. «Якщо я не буду бачити, вони ж загубляться, і я не зможу заплітати їм косички. Бідолашні діти можуть навіть з голоду померти, тому що я не зможу поїхати за продуктами, адже водити я теж не буду. Напевно, доведеться весь час замовляти піцу, але так вони дуже швидко розтовстіють. Ні, мені не можна заводити дітей». У мене ж є отімо туркарет. Він може сам себе прогодувати і помитися теж. Що ж тепер робити? Треба з ким-набудь порадитися. Треба розповісти Естелі, Тільки вона може допомогти в такій справі. Щойно продзвонить дзвінок, побіжу її шукати. А поки що я йду дорогою, і рахую кроки до черешні, що стало худенькою і темнокоричневою без свіжого листя. Один, два, три, вісімдесят, точніше, сімдесят вісім, сорок метрів, приблизно тридцять дев'ять, ще десять кроків, і я чую свист. Якщо я ще й углухну, тоді стане зовсім погано. Я стукую у двері будки охоронця і смикаю ручку. Поки перерва, усі гасають коридором, на ходу наминаючи бутерброди і батончики. Три дівчинки з класу Філіпо кидають у сміттєвий кошик кульки з фольги. Мені теж хочеться зіграти в цю гру, але в мене є важливіші справи. Естела відчиняє двері. Я протискаюся в будку, залишивши в коридорі більшу частину сумнівів. Естела видає мені пакетик сухариків. А ти не будеш? Вона з розмаху плюхається в крісло, спирається на стіл і підпирає кулаком щоку. Здається, вона втомилася. У бличчя Естели, схоже, на підсохлий лимон. І хоча мені подобається лимонний колір, усе-таки казати їй про це, напевно, не надто гарно. Естела хитає головою і посуває табуретку до крісла. Мені подобається її кімнатка. Тут усе так близько, що мені досить непогано видно всі предмети. Я сідаю на табуретку. Саме час зізнатися, що в мене буде малюк. Я шарудію пакетом і намагаюся звести розмову. «Естело, а в тебе є діти?» Вона повертається до мене, піднявши голову. Ні, і ніколи не було. А чому? А чому це тебе так турбує? Я набиваю рот чіпсами. Ну, тому, що мене хвилює тема дітей. Естела здивовано розкриває очі, так що мені стають видні навіть її зіниці. Тебе? Тема дітей? Ти що, Мафальдо, закохалася чи що? Я не знаю, що відповісти, але відчуваю, як червонію від коренів волосся до самих п'ят. Як вона здогадалася? Я й сама не знала, поки Естела не запитала. Естела сміється, але я розумію, це вона не зізла. зла. Моє третє око підказує, що це добрий сміх, і викликаний він чимось хорошим. «Мафальдо, ну нарешті! Хороші новини! Ти дуже мене порадувала! Ой, тепер я можу померти спокійно! Чому хороші? За чого ти взяла?» Естела встає прямо переді мною і кладе руки мені на плечі. Її тоненький ніс, схожий на сучок черешні, а рожева помада на губах майже стерлася. «Я просто знаю, і все. Якраз у твоєму віці це і відбувається. Кохання – це завжди добре, запам'ятай, Мафальдо. Усі закохуються, рано чи пізно, навіть діти». З віконця лунає голос Чичо, який випрошує в когось бутерброд. «А товсті діти теж закохуються». Звичайно, і товсті діти, і люди похилого віку, і добрі, і злі. А, навіть злі, навіть Дракула. Звісно, у нього ж була дружина. Дивно, звісно, але факт. І це дуже добре, знаєш, тому що любов об'єднує людей. Закохавшись, бідні стають багатими, а багаті – Щасливими? А, тому що кохання – це найголовніше? Так, для багатьох людей. А для тебе? Естела відпускає мене і сумно зітхає. Ай, колись було, мій чоловік залишився в Румунії, і ми вже дуже давно не зізнавалися одне одному в коханні. а і тому у вас немає дітей? Мабуть, так. Якщо ти не кажеш людині, що кохаєш її, а вона не каже тобі, що кохає тебе, тоді і дітей не буде. Здається, тепер усе прояснилося. Якщо я не скажу Філіпо, що закохалося в нього, у мене теж не буде дітей. Чудово. Значить, потрібно мовчати. Як корисно буває поговорити з Стелою, Вона то знає, як усе влаштовано, і завжди говорить мені правду. Естела натискає на червону кнопку біля дверей, і дзвінок дзвонить на всю школу. Я виходжу в коридор, і мало не бігом іду до свого класу. Коли ти закохана, зір, звісно, кращим не стає, але чомусь уже не так страшно спіткнутися чи врізатися в стіну. тільки но ну, повернувшись зі школи, я кидаю рюкзак біля дверей і біжу до своєї кімнати, намагаючись у поспіху ні на що не наштовхнутися. Я хапаю свій зошит і відкриваю другу сторінку. Наскільки я зрозуміла, щоб народилася дитина, потрібно зізнатися в коханні батькові малюка. Але я не можу народити дитину тому, що, якщо я опинюся у темряві, Мені не вдасться її годувати, міняти підгузки і таке інше. Отже, потрібно мовчати і ніколи нікому не зізнаватися в коханні. Я дістаю чорну ручку і закреслюю рядок. Когось любити. Глава 16-та Тридцять метрів. Вона знайде мене. Що б не сталося? З днем народження тебе, з днем народження тебе, з днем народження Мафальда!» Мама вносить у темну вітальню торт зі свічками, які висвітлюють її обличчя і милу усмішку. Мама співає одна, але, здається, за диваном сховався цілий хор. Я сиджу біля низинького столу, схрестивши ноги по-турецьки, а навколо вмостилися мої тітки і дядько, Андреа, Равіна, тато і Філіпо. Мама К'яри сказала, що вона не зможе прийти. Я знаю, вона збрехала, але це не так уже і важливо. Я все одно запросила її тільки тому, що мама попросила». Їй неприємно, що ми не дружимо, як раніше, хіба вона не знає, що з віком у людей з'являються нові друзі? Хіба старі, які тобі брешуть, краще за нових? Оці мотуркарет сховався під столом, сподіваючись сховатися від натовпу. Він не звик до такого напливу гостей, але мама поставила торт просто над його головою. І він вискочив зі своєї схованки, бо всі голосно заспівали З днем народження тебе. Я набираю повітря і задуваю свічки. Та так, що з торта злітає трояндочка зі збитих вершків і падає на килим. Зазвичай я одразу задуваю всі свічки, але цього року одна залишається горіти, і доводиться ще раз дмухнути як слід. Щоб згасла й вона. Усі її плескають у долоні і кричать, що час загадувати бажання. Димо від свічок іде прямо на мене і потрапляє в очі. Я заплющую очі, загадуючи бажання, як раптом мені стає страшно. Я повільно розплющую очі і бачу одну темряву. Тоді я знову заплющую очі і рахую до десяти. А гості засипають мене запитаннями, що ж я загадала. Я злегка відкриваю одне око. Хтось нарешті вмикає світло, і тепер я майже все бачу. І гостей, і торт, і надуті кульки, які здаються стиглими черешнями на гілці. Було би страшенно прикро опинитися у темряві саме зараз, у власний день народження. На щастя, Мама вже взялася різати торт, тож усі забули про моє бажання. Філіппо підсаджується до мене зі шматком торта. І хоча в нього є виделка, він однаково перемастився у кремі та вершках, бо запхав до рота занадто великий шматок. Моя тітка з опобоюванням і недовірою дивиться на нього. «Ммм, вковнятина!» – бормочив Філіппо з набитим ротом тикаючи забрудненою виделкою в її бік. Обличчя тітки світлішає, і вона чемно відповідає. О, «Спасибі, милий!» Адже сьогоднішній торт вона спекла сама. Я тихенько посміюся над нею про себе, зовсім як отімо туркарет, якщо Естелі не вдається застукати його, коли він займається своїми справами на шкільному городі. І тут дзвонить телефон. Я чую тихий-тихий дзвінок, бо всі розшумілися, але за хвилину тато йде в коридор, щоб відповісти. Я чую другий дзвінок, цього разу чіткий і пронизливий. «Іди сюди, дитинко! Тебе хочуть привітати!» Я виходжу на кухню, і тато простягає мені слухавку, а мама тим часом закладає посуд у седомийну машину. «Ало!» З десятим днем народження, маленька принцеса. Хто це? Я, королева Амазонок. Пам'ятаєш мене? Незнайомий голос звучить.